Говорила кудись, рівними короткими хрипами, як не піднята трубка телефону, я розрізняю в цих звуках усі слова. Кожному, хто переступав по ріг її хати, ось і мені вона говорила, може ти хочеш їсти? нас зсередини, вона знала, як важко три рази на день просити жити розголочена як біла ватка павочками на бабине літо, ще трошки тепла нежданого. Вона забула, що була матір'ю, і питає у пустку, хто тут? Вдивляюся у вікно порожньої хати, а ми обоє так далеко, що тільки небо, як кровиночка в наших очах».